Hej uh. hey! och välkomna till avsnitt 45 av Tom och Lullers podcast. Hur står det till, Tommy Håkansson? Det är, det är bra. Vi pratade ingenting innan vi började nu. Nej. Det, vi har, det, det, det här med att vi trycker på räck på en gång så fort Skype kopplar upp mm. oss två mot varandra, det är inte bra för då, då, då, då mm. går det liksom reptilhjärnan igång och liksom nu är det allvar. Jag, jag, jag sitter här inte riktigt beredd för att ah. det kommer en notis på OK Vad är OK Cupid för något? Dating site. Hur många datingsajter har du igång på din smartphone? <laughs> just nu? Ja, men ärligt nu. du igång på min smartphone just ja, nu? Hur många olika har du på din iPhone? En, jag har Cupid igång. Jag menar alltså, jag menar, hur många är det som du kan få notiser ifrån? Aha. Tinder? En. Echik en dating datingsite. Kik säger man väl ändå. Uh, ja, säger Kik. Det är ett chattprogram de uh, är. Dating site. Vänta, dating site. Uh. Ja. Då, då, då, då tänker du ta med Twitter dit också. Jag vet inte. Du har nej. min Twitter för att data. Ja, Twitter är väl det. Instagram? Besta. Nej, men alltså. Nej. Okay. Tinder är en. Okej, okay, Tinder. Ja. Uh. Okay, Åker Cupid. Ja. Uh. Badoo. Ja. Macily. Ja. Um... Det är allt Fyra stycken idag ja. Oh, ja. Vilken är <gör> bäst av de här då? Tinder Det är så alltså, Jag har bara träffat en från Tinder Okej okay, men du tycker ändå den är bäst Det finns ju sajter också som man inte har på telefonen okay. typ Happy Pancake har jag inte på telefonen Nej. Det finns det en, en sajt som heter ja. ja, Där har jag ju träffat, Från den har jag ju träffat flest Ja just det, för det är knull, den renordade knullsajten. Idag. Ja men precis, där är det inga konstigheter. Nej. Men, det var på OK Cupid nu. Aha. Så fick jag en notis från en som hade gillat min profil. Okej, okay, men det här är alltså på, på nätet, det här är inte på telefonen Det är på telefonen. Okej, okay, det är en app alltså? Ja. Okay. Och, och så kollade jag vem det var. Aha. Och så är det någon som jag pratade med, har pratat med, den mm -hmm. 16 september. Hon okay. skrev någonting till mig om så här, min presentation. Typ, din profil fick mig att le, jag gillar att du är direkt utan att måla ut för mycket och sådär och säga komplimanger. Kan du läsa vad, du, vad din, prese din presentation? <laughs> ja, vänta då. Ja. Uh, och så svarade jag på det. och tack så mycket, bla bla bla. Jag kan ju skriva presentationer, en klurig grej och sådär. Um, och sen fick jag inget svar från henne. Och nu helt plötsligt, månader senare, så gillar hon min profil. Vad, vad händer? Hur ska jag ja, tolka det här, där. Alltså, hon skrev till dig för länge sedan. Ja, 16 eh, september. Och så svarade du, men du fick ingen svar. Ja. För då, det som har hänt då, eh, om jag får göra min anal analys av det hela. Ja, ja, det är det jag har dig till. Ja, jag vet. För, för, för <laughs> men, Analysera, brudar. Ja, men på något sätt, vi har ju kommit fram till det, att vi, vi är ju... Du börjar ju faktiskt bli nästan lika bra som jag på att läsa det här spelet, så att säga. Ja, ja. ja. Ofta du. Vi ser Matrix-koden i datingspelet. Det gör vi. Det har ja. vi gjort så länge. Men jag tror att du, du var säkert inte den enda hon skrev till då. Ja. Och så nu vill hon, du bara trycka ner mig. Nej, nej, nej. Min jävel. Ja, men, för, för du Hon var den enda jag skrev det. Där, hon, jag var den enda hon skrev det där till. Som du skrev det där till. Som hon skrev det där till. Ja, ja, om just presentationen. Ja, ja, jag tror inte att hon skriver exakt samma sak till alla Nej. nej, nej. Men, men det, det, det jag vill säga är att hon, hon kanske hade chabba med någon annan som hon hade chabba lite längre med. Som hon, hon ville OKCupid. prioritera chabba med. Och så träffade, har hon träffat honom nu, eller henne ett tag. Men har det skit i sig, och så har hon, gått, hon har inte varit inne på ja. OKCupid på väldigt länge. Och så hon <laughs> bara, just det, den här killen. Så tre månader senare. Ja. Istället för att bara svara på meddelandet jag skickade iväg. Som säger ja ah, tack, tack så mycket. Så går den och gillar min profil. Ja. Ah, ja. Ska jag läsa min presentation då? Ja, jag vill jättegärna höra den. Lugn. Ja. Ah. Lugn. Norrländskt lugn. Nästan lat. Förmodligen lite lat. Livliga aktiviteter går oftast bort. Fester och alkohol går alltid bort. Sitta och prata en och en föredras. Mysigt och lugnt är trevligt. Diskussioner som går ut för utanför kallpratets ramar är ett krav. Och sen har jag till lite det. är en lång presentation vi hör hela. Ja. Jag har aldrig varit full. Jag fick min första kyss när jag var 19. Jimmy Åkesson har försökt stänga ner mitt Twitter-konto. Jag har skrivit runt 200 dikter. Jag kan alla Pokémon från första generationen. Jag har blivit nedslagen av en svart sjuk pojkvän. Jag blir ofta stoppad av säkerhetsvakter som tror jag är hög. Det har inte hänt en enda gång sedan jag köpte köpt den här nya jackan förresten. Okej. Okay. <laughs> Nej, inte en enda gång. Jag går förbi dem. När jag... Du bara, sitt, kolla då. kolla då. ska ni inte plocka med? Plocka Nej, men jag, jag går förbi dem och blir jätteorolig så stoppar de inte och det känns skitkonstigt. Okej. Okay. Ja. Jag blir ofta stoppad av knarkare som tror jag säljer. Jag har blivit utkastad från en biograf för de trodde jag var drogpåverkad. Jag har grovhonglat i Uppsala domkyrka. Jag har aldrig haft sex med någon som jag träffade utanför internet. Jag har mjuka händer. Och sen är det så här olika kategorier här för så här, ja, vad jag gör med mitt liv, vad jag är riktigt bra på och såna här saker. Ska jag läsa det också? Ja, jag fortsätt. Okej. Okay. Jag går i skola för att bli dagisfröken, som egentligen heter förskollärare. Recenserar även spel, skriver krönikor och spelar in podcasts. Jag är allmänbildad, kan mycket om populärkultur, speciellt tv-spel. Kan även en hel del om politik, speciellt amerikansk politik. Det här är alltså vad man är bra på i sektionen. Oj, oj, oj. Jag är bra på engelska. Jag är bra på engelska. Jag satt inte bara tro att jag bara skryter helt ut i tomma hinket. Nej då, nej då. Jag är bra på engelska, jag är bra på svenska, jag är bra på att skriva, jag är bra på att snacka, jag är bra på att lyssna, jag är bra på att få folk att känna sig lugna och bekväma, jag är bra på att vara snäll och omtänksam, jag är även bra på att ta mig i vatten över huvudet och lova för mycket när jag försöker vara snäll och omtänksam. Stämmer det där på mig då det? Ja, det gör det. Okej. Okay. Uh, och här är filmer och sådär. Ja. Jag ser en hel del på film, favoriter Spirited Away, Magnolia Pons Labyrinth, Drive, Polyester Princess Mononoke, Seven Samurai Oldboy, låt en inte komma in Jag spelar en hel del spel Favoriter Zelda Ocarina of Time, Portal 2, Lufia 2 Yoshi's Island, Final Fantasy 9 Unreal Tournament, Pokemon, Animal Crossing Jag lyssnar inte på så mycket musik, mestadels hiphop men världens bästa musik någonsin är det Nick Cave som har gjort det här är ju jättetråkigt, Ludvig. Ska jag fortsätta? Ja, fortsätt. Sex saker som jag aldrig skulle kunna leva utan i frågan här, då. Att få uttrycka mig, att få bolla idéer och tankar med någon, fysisk närhet, emotionell närhet, kultur och olika former, saker att se fram emot lång- och kortsiktigt. Jag tänker ofta på feminism, religion, kultur politik, sex, värderingar rättvisa, moral, etik, film, tv-spel skola, tänker ofta än jag vill på min korta längd och min feta hy och på min vikt med en viktnöja som en 15-årig plicka på en typisk fredagkväll hemma och myser eller hos någon annan och myser och sen är det lite vad jag söker efter och sådär och då söker jag efter kvinnor 18-60 Okay. <laughs> och sen You should mes message me if där har jag skrivit Jag är en hetero kille på en dating site Du kan skriva vad som helst Okej okay. Okej okay. Vill du ha lite input eller? Kritik eller Ska vi bara gå vidare? Har jag, har jag sålt mig själv bra? Uh, du ljuger oh. Du är inte ärlig Shots fired. Det, med ditt uppsåt. Shots fired. Det har vi pratat om. Jaha, vad ljuger jag Ja, men jag hörde inte någonstans att du har ett öppet förhållande. Jaha, nej men det har man i... Nu um, måste jag öppna appen igen. De som, de som vet... De som kan oker cupid okay. Vet att det är uh, på en flik som heter Details. Okay. Och där har man re, uh, Relationship. relationship. Okay. Och där ska jag Strictly Non-Monogamous. Mm. Mm, så okay. det, det är ingen fara. Okej. Okay. Bra. Det är 50-50. Ah, mm. Vissa tycker att det är skitbra Och lika många tycker att det är en dealbreaker. Ja. Mm. Ah, ja, ha, då... ah, kommer ja. Ja. Då kan alla lyssna vill jag mig. Ja. Gå, gå och gilla, kommentera och prenumerera på min Oakley Cupid-profil. Du, vet du vad? Jag tror jag har driftat det här förut med dig. Men idag, vid inspelningsdagen, så, så fick jag det slängt på mig igen. Vi har, jag tror inte att vi bara har en, utan vi, vi har våra lyssnare är väldigt unga, Tommy. Okej, för det första, ja, det är många som verkar vara unga. För det ja. andra, det här känns skitkonstigt att vi börjar spela in utan att vi har snackat någonting innan. Alltså överhuvudtaget liksom. Vi sa fem meningar innan vi börjar snacka in. Ja. Du, du har inte sagt ens typ, ja oh, jag har ett par saker jag vill ta upp eller noget, sånt där. Du har inte sagt någonting sånt där. Jag har absolut ingen aning. Jag har aldrig gått in i ett avsnitt så blind som jag går in i det här avsnittet. Nee. Ja. Nej, det, jag vet inte. Jag är jag stressad. Nej. Nej, nej, jag vet inte. Du ringde upp mig lite sent, va? Ja. Ja, det är eh, kanske är därför. Ja, men vad fan gjorde jag? Jag satt du gjorde någonting innan. Nej, nej, nej, nej. Det, det, det är inte förrän vi är 22. 22.3. <laughs> ser jag här på schemat? Ja. Det är fan... lite är så jävla inrutat just nu. Så, så jävla sorgligt. Vad du får, skaffa, får inte... du får skaffa kvinnligt sällskap snart. Ja, jag får göra det. Mm. Men du, eh, önskar mig lycka till med det. Men jag vill prata om våra unga lyssnare, Tommy. Ja, ja, ja. jag vet vad du syftar på. Ja, har du också du, fått Snapchat du, du, du fick en Snapchat. Ja. Och någon som går i typ grundskolan eller något sånt. Där. Ja. <laughs> vad är hans föräldrar? Det, Varför får han lyssna på sånt här? Det var det, det, var det, alltså, det, var det alltså Hamnar vi i ett och, polisregister nu? Jag vet inte nej, är, han, alltså, är han äldre än 15? Överhuvudtaget Ja, men när man går i nio, när man väl leva. Man blir ju 16 Om man går i nio nu Ja, då är du 16 när han börjar gymnasiet Ja, så han blir Aa. 16 nästa år om inte han var så här smart så han fick hoppa gå, om, gå en klass ja. tidigare. Så han kan ju vara 14 också. Jag hoppas Eller att... så kan han vara riktigt korkad också så han kan vara 19 och gå till. <laughs> <laughs> du, du, ja. Det vet ju inte vi. Men ja, vi det fick vi ju att tänka lite, om Okej. Okay. Uh, för den här lyssnaren... Jag skulle ju jag skulle kunna vara förälder. Jag skulle kunna vara pappa till den här lyssnaren. Tekniskt sett skulle du kunna vara det, ja. Ja, men jag skulle ha varit typ 24 bass då. Ja, fullt, det är, fullt normalt. Det är absolut inget konstigt. Och det känns ju jätte weird när man tänker ja. så. Ja. Jag, jag skulle kunna vara hans pappa. Ja, det jag du med. Rent biologiskt skulle ja. jag kunna vara det. Jag hade sädesvätska när jag var 15. ja ja. Det, det är liksom. Det är absolut inget, inget konstigt. Jag hade så jävla mycket svenska. När du var 15. Ja, kul var mycket svenska jag hade. Ja. Men, men, typ du kunde men, fick så här, gå bredbent bara på för att så jävla inte ja. södersvetska. Jag, jag är på väg någonstans då. Mm. Uh, för det här fick ju mig att tänka lite så här. Alltså, d, d, d, d, den omedelbara, det är så här men shit vad jag är gammal. Ja. Uh, uh, lite så här negativ tanke och då, då vill jag, jag vill faktiskt bara jag vill dela med mig av det till dig att i måndags Tommy <här> när jag befann mig på min arbetsplats och det var dags att för mig att klä på mig kläderna för att gå ut på äh, gården. Så var det någon som misstog dig för ett förskolebarn och skulle hjälpa dig på med skorna? Nej. Ah, Okej. Okay. I wish. Utan mm. då när jag står där, där jag klär på med ytterkläderna så är det en spegel. <laughs> eh, jag ser mig själv i denna spegel. vet <laughs> och... <laughs> Helt plötsligt. Du hade aldrig ah. lagt märke till den spegeln, den bara var där plötsligt. Eh, nej, nej, jag tittar i den varje dag. Jaha, men just den här dagen. Ja. Ja, ah, okej. Okay. När jag ser mig själv i spegeln när jag står och sätter på mig min fina blåa arbetsjacka. Ja. Ah. Eh, och, och, och för första gången någonsin, Tommy alltså det här är eh, det här är faktiskt lite jobbigt eh, det var för första gången någonsin som jag såg en gammal man eh, titta på mig i, gammal och trött i, i spegeln Ja. Ah. Eh, och och jag dröjde kvar där inne ett innan jag faktiskt förmådde mig att uh, gå ut. I, I typ fem minuter mådde jag skitdåligt, Tommy. Du, du hade en, en, en, en, en, en liten livskris där. Uh, ja, uh, väldigt kort men fruktansvärt intensiv. Är det, är det dags? Det är ju dags för medelålderskris för dig snart. Ja. Du är, är... Snart, du är snart medelålders. Ja, jo, jo. Det När du är 40, är då tänker jag säga att du är medelålders. Ja, men det får du göra. Ja. Och som, som du lever så kanske du är medelålders tidigare. Eller nej, nu lever du inte så. Som du har du? levt. Hur har jag levt, menar du? Det hårda livet. Hur menar du då? No, Fästat och, och så här, kört hårt. Ja, men, men, ja, men det, det, det är det också, för det, det, det är det jag tänkt på, det är väl det, det, är det som har hållit mig ung på något sätt. Jo, alltså, för För jag menar, den, där trötta, den där trötta mannen jag såg i spegeln, jag, jag menar, jag, jag vet ju varför han tittade tillbaka på mig. För det är ju nu livet har varit hårt, liksom, senaste tiden. Jo, men om, om jag. Om vi ska gå efter hur du ser ut så skulle du se yngre ut om du inte hade fästa hjärnet så mycket. Ja, kanske. Men, men vänta nu. För du är så jävla fräsch, menar du. Jag ser, jag ser inte ut över 30. Du ser ju mer sliten ut än vad jag är. Det gör jag ju inte. Jag är ju H. Nej. Joj. Okej. Vad fan? Sparka inte på den som ligger ner. Nej, alltså, men, jag, har ju, jag har ju inte ens kråkfötter jag har inte en enda jävla kråkfot inte nej. en enda springa där nej men det har jag och de blir ju fler och fler men alltså jag vill ju ha lite stöd nu Ja. ja. För, alltså, alltså, för det, ja du, det, det här du, är det absolut så... ingenting jag, jag, jag, jag sitter och säger för att det ska vara någon slags content i podcasten, eller klart det blir ju content i podcasten men det var verkligen, det var ju som en uppenbarelse Uh, och det kändes hemskt jag har inte sett den mannen i spegeln igen efter det men just där och då, det var hemskt alltså um, och det, det kändes som att bara allt bara var så. nej men okej okay. fuck it liksom Ja, för, alltså du du tjänar ju på att du liksom är väldigt mån om, om din stil och ditt yttre faktiskt, du är ju mån om. jag, jag skulle ju beskriva dig för en kvinna här om mm. dagen. Ja just det. Och då var det ju en av sakerna som jag nämnde att du är väldigt eh, mån om din stil. Mm. Du är väldigt stilmedveten. Ja. Ja. Och det stämmer ju. Det, det gör det ju. Och det, får, det, det, det tar ju några år på. Alltså när jag är 37, jag kommer ju ha sluta brytt mig för länge sedan. Ja, jo, jo, men det, det, det, det är väl lite det också att jag börjar bli orolig för. För den där mannen som jag såg i spegeln, han hade ju slutat brytt sig. Ja, men ja, han, han höll ju på att jobba på en förskola. Ja. Och gick säkert i mjukisbyxor. Nej, nej, jag har ju arbetsbyxor. Okej, okay. men ja. hemma och när du ska ut på krogen eller om du ska ut på dejt eller något sånt där. Ja. Då vet jag ju att du kläder ju väldigt propert. Ja. du ansar skägget och sådär. Jo, jo, jo. Jag ja, ja. En försöker, så att säga. Ja. Så, jag vet inte. Alltså du, fan, du är snart 40, Ludvig. Du kan inte se hur jävla ung ut som helst. Då. Nej, men det var, det var väl lite det jag kom under full. med sen också, liksom, när jag fick tänka efter några minuter. När det som liksom verkligen kom på att, ja, men herregud, det är typ tre år. Eller ja. typ två år kvar till 40. Och det är inte som att du ser äldre ut än vad du är, men... Någonstans så antar jag att det är en Tavla av dig som bara blir yngre och yngre Apropå att jag är stilmedveten Tommy För det är du Ja. Har, har, har du uppmärksammat på På, på sociala medier Vad jag håller på med för någonting Nej har jag verkligen inte Vad håller på med för klädesplagg just nu Nej, Nej okay. För jag tänker komma med en spaning nu Är det string? Nej, jag tänker komma med en spaning och en liten... Jag kommer förutse framtiden. Okej. Okay. Jag kommer förutse hur, hur Söders hipsters kommer klä sig framöver nämligen. Okej, okay, okej. Okay. Jag har ju fått ett... Jag vet inte. Det var, det var för, för någon vecka sedan när jag skulle rensa... Jag rensa garderober. garderob? Ja, precis. Och, och ungarnas med. Det var liksom så här, det är liksom dags för att, ibland måste man måste göra det. Saker måste slängas liksom. Du, det har du så jävla rätt i. För att det är så jävla mycket kläder det här man som vi inte använder. Och när jag säger mycket kläder som inte vi använder så menar jag mycket kläder som Gabriella inte använder. Ja. Hon har så jävla mycket kläder. Ja. Typ, typ tjejer. Ja, alltså så, om jag skulle säga alla kläder som hon inte har använt på tre år mm. det skulle bli typ Tre stycken så här, stora svarta sopsäckar. Mm, jag tror jag och Gabriella är ganska lika där faktiskt. Ja. Jag har sjukt mycket kläder. Men, ja. men då, då visade det sig att jag hade, jag hade en hel del jeansjackor va? Mm. Eh, och, och då blev jag så här, fan, jag, måste, jag vill fan ha jeansväst. Ja. ja. <laughs> Okej, okay. okay. vad fick du för associationer nu? Jag vet det, inte. Det där skrattet, var kom det ifrån? <laughs> nej, jag vet inte. Ska du, ska, du, ska du skaffa en ny stil nu? Nej, nej, vadå? Då är det här typ den tredje eller fjärde stilen som du anammar sedan jag lärde känna dig. Varför då? Jag vet inte varför då. Du byter stil ofta, tydligen. Jaha. Ja. Men vad? Vad, då? Hur, vad tänker du? Vad är det? Vad, vad Men jag lärde så... känna dig. Då var du en jävla white trash trucker sleazy rocker. Med långt tår och caps Och t-shirt ah. och hårts. Ah. Ja. Ja. Ah. så jävla såhär, avdekad blink 180-tourn och sånt där. <laughs> Okej. Okay. Sen, sen gick du skulle bli skinhead. Ja. Ah. Ja. Och mellan det vet jag inte riktigt var du var, du var och susa omkring. Och nu nu ska du bli en jävla biker eller? Okej, okay, det, det var lite biker referens du, du, du fick där då alltså. Ja, okej, okay, okej. Okay. Ska Nej. du ha någon så här patch på ryggen också eller? Vi kommer till det. Ja, vi kommer till det. Okej, okej är alltså den här jeansvästen Jeans Tom den, den, den, den alltså den lirar med min med min punk och skinhead stil så det behöver inte vara så. Jag ska inte byta stil. Okej? Okay. Okay. Du, du är fortfarande skinhead. Ja, ja, ja. Du, du, ja vad fan, du, du, ju, du lät ju håret växa ut ett tag också. Ja, jag vet. Lite grann. Vad var det för något? Då var det ju också sniffa på något annat. Jag ja, vet inte var... om du gjorde en Jesse Pinkman då eller vad det var. Nej, ja, men då, då, då ville jag ha Ryan Gosling precis. <laughs> Det var min Ryan Gosling-period Jag känner mig så jävla, jag inte, Jag har haft samma stil och frisyr i tio <g> jo yat, år liksom, ja, men, och, och, det, var ju, det var ju något år sedan jag, spar, jag sparade ut håret lite Och, och äh ja? klippte en frisyr jag tyckte, så, att, jag tyckte att du var snyggare så. Jo, jo. men så var, var, var, Jag hade väl den i typ två veckor tror jag. Sen var jag på fest hos mina gamla polare ah, i, i Uppsala. Ah. Och så gav de mig skit. Och så, då ah. sa jag, ta fram raka parater <laughs> och raka skallen. Så gjorde Och, det. och så kommer jag ihåg att du gnällde så jävla mycket på när håret var så här. Så här kort, långt så att det liksom, inte låg ner men det, det här stod upp. Det gick inte för att ligga ner. En äh, morgshishifrisyr. Ja, så alltså det bara, håret bara stod upp och du var själva självmedveten. Jaha, ja. Jo, det jobb. Du tyckte att det var jättejobbigt när H håret bara hade, stod hade upp. Jag hade mössa inomhus. Ja. ja. Ja, skitsamma. Jag har väl någonstans för mig med mig att jag ska ha rakad skalle resten av mitt liv nu, liksom. Ja. ja. Men i alla fall, uh, jeansvästen. Uh, mm. Du har den nu, alltså? Jag, jag, jag, jag, jag, tog, jag tog en av dem och klippte av armarna i, i ren chansning för att se hur jag skulle se ut när jag hade den på mig. <laughs> okay. äh. Och det funkade liksom. Ska, ska du ha en t-shirt under den då, då? Ja, det kommer jag ha. <laughs> en vit t-shirt under den. Jag, jag, kan man ha någon annan för en vit? Jag, ja, jo, men det kan man ha. Men jag, jag köpte faktiskt. <laughs> jag köpte typ en vit t-shirt <laughs> som jag är tryckt på då. <följande> <går> förra veckan, bara för att tänkte den blir skitsnygg under jeansfesten sen i sommar. Ah, ja, vitt ska det ju vara. Ja <går> <går> Okej, okay. uh, och jag har ju beställt uh, massa med patches redan. Ja, ah, uh, som du ska sy dit? Eller kan man, stryker man fast dem? Hur aj, du... Nej, nej, de, nej, de, de kommer ju uh, syst dit, men det kommer så jag, jag inte göra. <går> okay. Det kommer jag inte göra själv, utan har jag, jag har anlitat en av mina arbetskamrater som ska göra det. Okay. Hon, hon har suttit på märken på sin sons jeansjacka. Så <går> <går> <görde> på min, jeansväst. min Min mamma målade på mina jeansjackor Målade <görde> Ghostbusters-loggan Du, där kan vi snacka någonting det, för, för det är det jag har problem med det, det, det, Man ska ju ha någon ryggpatch liksom Det är skitsvårt att hitta någonting som jag verkligen känner att jag kan stå för och vill ha på ryggen För det är liksom det största märket av alla Så det, det, det är mitt stora bekymmer när det gäller jeansvästen Svampcrow Ja, men någonting. Ja, någonting måste jag ha där. Fan, man skulle... ja, någon som är duktig på att rita kanske kan rita någonting. Ja, men skitsamma. Tänk, tänk om vi kände någon som kan rita och som brukar rita saker åt oss. Ja, jag vet. Men då måste jag skicka ner min jeansväst till eh, bjärehalvön. Halvön. Ja, ja, där vet man inte vad som händer. Nej. Uh, men det är väl komma till, för jag pratade med en av, eh, faktiskt... En, en, en riktigt god vän till mig och en av våra mest eh, trogna lyssnare faktiskt. Jag, jag får ju rapport varje fredag av honom efter att han har lyssnat på avsnittet. Mm. Eh, och eh, han ska ju också skaffa jeansväst nu. <laughs> <Ja>. <laughs> så, ska ni, så ska ni gå ner på stan tillsammans sen då. <laughs> Ja, precis. Du kommer att se som Ronny och Ragge. Nej, men, ja, men vill prata om det. Varför, varför vill vi ha det nu? Jag, vill men, också, jag ska också skaffa en jeansväst. Men då kom vi på. Då, då slog det och, och, oss helt plötsligt att helvete. Typ nästa sommar, nästa höst typ. Mm. Då kommer hipsters att anamma det. Och alla hipsters kommer ha jeansväst. Om de inte redan börjat haft det. Ja, hipsters den här våren hade du bombajacka. Jag jag men, alltså, den här alltså, husten menar jag. Hipsters, jag men, hipsters har ju vad heter det, de har ju snott skinnet ja. uh, och de har ju så kängor också. Och, och innan dess så var de ju glam. jeans. Ja men de var ju glam innan dess. Ja. Uh. Uh, liksom så att, det är ju så, så att, jo det, det jag förespår är alltså att hipsters kommer bära jeans vets snart med massa med patches på. Uh, fast Kom, de kommer, kommer ju, de ha för patches då. Uh, inte någonting som de kan stå för utan de kommer ju bara ha, liksom, de bara, okej, okay, det här typ Motorhead-loggan på ryggen bara för att typ, döskallen ser tuff uh, ut. Och de har uh. sett att man kan köpa sådana t-shirts på Karlings typ. Jag tror inte att de kommer ha Apple-loggan eller sånt där. <laughs> är det så jävla hipsters har. Starbucks. Är det det? Äh, jag Starbucks jag inte är väl inte hipsters? De, de gillar sånt, ja. De har ju iPhones allihopa. Ja, uh, jo, det har de väl. 6 plus. Jag vet inte. Ja, men det, det är alltså min spaning. Men den men var ju inte så, uh, uh, uh, så märkvärd. Själva grejen är väl det. Att jag, jag är, för jag är ju så här. Uh, det, oh, fan. Är det också ett tecken på att mitt liv är ganska sorgligt just nu? Att, uh, en av ljuspunkterna i mitt liv är det just den här jeansvästen. Tommy. Nej. Uh, för men nu förstår jag. Ja men när jag har fått hem. Jag har ju fått hem tre eller två eller tre olika skeppningar nu med, med, med, med, med patch, patches som jag ska sätta på jeansvästen. Ja. Och varje gång jag har fått hem ett kuvert med sådana nya. Då har jag liksom tagit fram jeansvästen, lagt ut den och så liksom håller jag på att placera liksom varom alla märkerna ska sitta och sådär. Nej, jag tycker inte man ska förringa det, det projektet som någonting sorgligt. Ja, men nu börjar det gå så långt för att jag börjar känna såhär, fan jag måste nu ha två jeansvästar för jag vill <laughs> skaffa fler. Du får plats för patches. Nej, jag tror inte. Jag tror jag, jag, jag, jag köper på mig för många nämligen. Uh... Men det måste man väl kunna ha. Två jeansväster som man liksom växlar emellan, eller? Ja ja. När, ja när den ena har blod på sig så måste man ju ha en reserv. Ja, men det är väl sen gammalt. Man kan ju inte ha för få jeansvästar. Det är ju juletider. Det är ju det. Och det har ju varit lussetider. Mm. Lusse? Är det så här, uh, smeknamn för Lucia? Lusse? Lussebulle? Lusse? Lucia. Hette det Luciabulle men så blev det Lussebulle? Ja fast nu då var det lusse säger man så. Jo man lussar ju för fan. Ja, du, men Tom... du måste ju komma från Lucia. Tommy, apropå Lussa, jag måste fråga dig en sak. Fråga mig en sak? Ja. Jag tittade på, på barnkanalen i eh, fredags. Är det vanligt? Nej, hon är inte där, eller? Nej, nej, nej, det är på Nickelodeon. Nej. Ja, så är det. Uh, och då är det ett program som heter typ, det heter Mina pinsamma föräldrar och så mm. han Det är en son som ja, har ha två riktigt pinsamma föräldrar. Och då kände du igen dig i någon av dem. Men då var det såhär, nej, nej, nej, det var så här, det var Lucia då. Så då ja. väckte de honom jättetidigt och så bara kom nu vi måste ut och lussa. Och så lussade de för han stod utanför hans lärares fönster och hans eh, tjej, flickvänns fönster. Och, ja, Hur och, gammal är han? Om Han går typ i sexan eller och sådär. Och har en flickvän! Ja men det hade man ju. Shit. Då var man ju kär i någon. Men i Nej. alla fall. Jag Grejen hörde är... inte ens någon i handen förrän jag var 18. Nej och kysste någon första gången när du var 19. Ja så ja. var det ja. Precis. <laughs> uh, men, men det, det, jag hade, för det här hade jag så förmodligen hade jag förträngt det här eh, för då kom det över mig och jag var gud, och jag fick liksom så här, och jag kommer ihåg hur jobbigt jag tyckte det var för att när det var Lucia när jag var liten jag och min lilla syster då, mamma och pappa körde då omkring oss så att vi lussade för typ min farmor och farfar och, och typ så här, vänner till mamma och pappa. Jag och min syster fick alltså stå, vi plingade på och stod på deras eh, trapp och sjöng typ fyra, fem Lucia-sånger. Uh, uh, uh, nu fick jag inte ens komma in. Jo, ja, men sen så, och så fick man någon pepparkaka eller lussebulle liksom. Och det var tradition, det gjorde vi varje Lucia. Aha. I flera, flera år. Jag var vi, vi... stjärngosse och syrran var Lucia. Ja, jag, jag fick ju åka till farmor och farmor, farfar då, då. Och lussa. men de släppte ju in mig, vi behövde stå utomhus och Jo, jo men fick du lussa? Sjung du och dina systrar för dem? Jag har bara en syster. Ja, men fick ni lussa också? Var du utklädd? Nej, vi, vi bara, vi bara jag, jag var en tomte och hon var Lucia, så ni bara, kom vi dit och åt bullar. Okej, okay, ni behövde, behövde inte De ville stå bara att sjunga. vi skulle komma dit och vara söta. Nej, vi, nej, nej. Okej. Okay. Vi sjöng ingenting. Vi, vi hade munnen full av lustig bulle. Ja. Vi behövde för... inte jobba för vår, för, vår, för vår fest. Nej men alltså, det bara kom över mig. För jag, jag, måste ju, jag har ju förträngt det. Bara för att, för jag kom, och jag bara fick tillbaka den här jobbiga känslan. Jag ty, ty, ty, tyckte det var så pinsamt liksom. Kan inte du skicka Landon och Zelda hit för för fest och sjunga för mig? Nej men det var ju det, det jag kände också. Jag skulle väl aldrig göra det med mina ungar. Skulle de inte vilja det då? Sälja gillar ju att sjunga. Ja, men hon, det gjorde hon på lusia på dagis. Så det får ju räcka. Ja. Ja. Var, var, det, var det fint du ser tåget Alltså det var ju så här ut, utomhus vid klockan fem bäcksvart. Utomhus? Vad ja, fan är det med er utomhus? Låt barnen komma in i värmen. Ja, man får inte plats. Förskolan är för små. Ja, det är ja. Men, ser ähm... barnen för stora. Men alltså, i år så såg jag henne faktiskt Var hon stod Jag kommer ihåg förra året Då var det så här, Hon kom med tåg Bara där är hon Och sen bara När de stod och sjöng Här i den där klungan Då bara så här Okej, okay, jag har ingen aning om Vad min dotter är men... <laughs> Alla lika likadan nu Ja, det är så Barn som barn ja. uh... Man får fråga vad de heter När man går hem Så man vet att man har rätt <laughs> Ja men, men, men precis Det är Lucia Det har varit lucia tiden nu <clears throat> Och Ja, ja. Ja, och, och är vi överens om att Lusse... Lussebulle är så här kort för Lusia bulle Så smeknamn. Det är här, L Helgonet Lucia, när man är... När man är genis med henne, så kallar man henne för Lusse. Ah, ja. Så, jag och Bengan och Lusse, vi skulle ju ut och... Dra en helgonrunda. En helgonrunda? Ja, men hon är ju ett helgon. Okej. Okay. Ja. Um, vilket fall som helst... Mm. Uh, och jag har ju praktik nu på, eh, på en förskola. Mm. Um, och förra året så var trettonde, alltså Lucia var sista dagen på min praktik. Men nu in, följde det på bara min första vecka. Mm, mm, mm. Och det betyder att jag har fått lite mer erfarenhet angående vad de gör efter Lucia. Alltså dagarna mellan... Lucia och julledigt. Ja. Och nu i veckan så besökte vi en kyrka. För att kolla på ett julspel. Och jag vet inte riktigt om jag är helt okej okay med det. Och. Vad? Va? I det här julspelet ja. Så skulle de spela upp hur Jesus föddes. Och så, så presenterar de det för barnen som att det här faktiskt hände. Mm. Mm. Och att det här är där anledningen till varför vi firar jul. Och att ängen Gabriel kom till Maria och sa du ska föda Herren, Jesus eller... Guds son och han ska bli en vis klok konung. Mm. Och allt det där. Och liksom, sen kom de tre visemännen och gav guld och, och rökelse och, och myntar. Vad det var det de ger. Och så säger de typ. Och det barn var de första julklapparna. Och det, det, det, nu började man fira jul år noll och allt det där. Mm. Och, och jag bara sitter där i, i kyrkan och liksom bara skakar på huvudet och ah, tänker okay. det här är inte alls därför vi firar jul. Det, det är inte alls därför vi firar jul. Vi firade jul långt innan, innan, innan kristendomen ens kom till Sverige. Jo. Det är en hednisk högtid. Jo. Men. Vad fan har eh, julgranar med Jesus att göra? Eh, om jag uppfattar dig rätt nu Tommy. Ja. Så gick alltså, barngruppen du gör praktik med, gick på besök till en kyrka. Mm. Där prästen berättar allt det här. Nej, alltså det var prästen och sen var det massa andra anställda som spelade upp en hel pjäs. Ja, Okej, okay, ni var tittade på ett julspel. Ja. De var så mm. utklädda till våra herdar, kungar, änglar eh, och Maria och Josef. Mm. Jag tycker väl att det, du tycker att det är fel att barnen utsätts för det här? Uh, jag skulle inte tycka att det var fel att barnen utsattes för det här om det var i ett kulturellt syfte. Mm. Men när de vrider på det och gör det till ett utbildningssyfte, att de ska lära barnen om varför vi firar jul. Vilka är det som gör det? Inte pedagogerna på förskolan Nej. Hoppas kyrkpersonalen. Men då så. Kyrk, kyrk, men då, så då, då är det ju fortfarande lugnt. Men jag tycker inte det. För då tycker jag, om de ska göra så, då tycker inte jag att vi ska besöka den här kyrkan. Alltså, kyrka och stat ska vara separerade. Kyrkan ska inte komma in och sprida propaganda i våra skolor. Nej. Vi skulle ju aldrig gå till en moské under ramadanen och sånt där. Nej, men det är lite det jag tänker också. Jag menar, den här förskolan... Om de gör sånt också? Det gör... Jag har, det, det är klart de inte gör. Det är ju typ inga förskolor som går till moskéer på ramadan. Nej. Och det skulle jag förstå. För det är liksom inte lika stor del av barnens kulturarv. Nej. Men... Det, det, det är just det. Alltså, jag hade inga problem när vi var på väg. Jag tänkte, ja, ah, julspel, trevligt. Mm. Men just det här att de ska så här hitta på saker som att det här var den första julen och sådär. Jo, men för dem är det ju det också, Tommy. Men det, för... nej, men det är ju inte, inte en... Det är ju det, det inte, för... inte, inte åsiktsbaserat. Nej, men för... Det är ju inte en åsikt nej, att det var första julen. Folk är som presenterar... Som, alltså som, som, som hade hand om ljuspelet För de är ju där. Det där är ju deras verklighet, Tommy. Nej, det finns bara en verklighet. Jo, jo, men för dem är det där, det där är ju det som... Har, och I deras värld så har ju dinosaurien inte heller funnits. Och det måste man ju respektera. <laughs> det måste man respektera. Jo, men alltså, Eller... folk tycker ju olika. Och tror olika. Ja, vissa tycker och tror saker som man inte borde respektera. Och det är okej. Okay. De får ju tro att julen inte fanns innan Jesus föddes- Jesus som förresten inte föddes på vintern. Alla, alla historiker säger att enligt... Om man kollar på, så här, ut ett historiskt perspektiv och vad vi vet så föddes Jesus närmare sommaren. Mm. Men de kan ju tro att jul inte fanns innan kristendomen kom till Sverige. Att vi inte firade jul. De kan ju tro det om de vill. Ja. Men de behöver inte pracka på barnen det. Nej, men alltså... Jag har, jag har ju svårt, att. Jag, jag, jag, alltså jag förstår hur du tänker och hur du känner dem, men det gör jag. Men jag försöker även vara lite nyanserad här också. För jag menar, som sagt, de, de känner inte att de prackar på barnen det här. De berättar ju bara sin historia. Ja, och då tycker inte jag att, att, att förskolan ska låta dem göra det. Om det är så här de ska berätta det, så äh. om det är en sanning men, men hur, hur, skulle du, hur skulle du bemöta ett barn då? Alltså, så, så, så skulle, som skulle säga de här sakerna till dig eh, att att Jesus Tommy eller typ så här... med ja. ta vad, vad är det där vad va, har du ritat vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad vad är det? Pinsamt ögonblick, Ludde. Men vad fan? Vi ska ju vi ska göra vårt eget lilla julspel här nu. Så jag vill se hur jag, vi berättar barnet. Jag ska bara berätta ett pinsamt ögonblick först. Men vad för fan, det är så ostrukturerat. När, när vi hade eh, Lucia Mingel efter Lucia-tåget. Okay. Så var det pappan till ett barn som gick där. Och, papp, och, och han är även pappan till ett barn som brukade gå där. Men som slutade nu efter sommar då. då. Mm. Ett barn som jag kom så här väldigt bra överens med och kom väldigt nära. Så att vi liksom vet vilka vi är, pappan och jag. Mm. Och så pekade han in på min arm. Där jag har skaffat faceless från Spirited Away. Mm. Och, och, och frågade, vad är det där? Vet du vad jag svarade? Nej. En tatuering. Det sa du till pappan? Ja. Mm. Och då sa han, jo, Jag vet. Men vad är det? <laughs> jävla... Dryg Tommy. <laughs> jag, jag vet. Jag lät så jävla dryg. Och det var så jävla pinsamt sen. För jag tänkte ju fan. Jag, jag typ så här: var ju dryg och idiotförklarande från. honom. Ja, ja. klart en, han vet att det är en tatuering. En tatu... Han menar ju, vad, vad föreställer? Vad är men motivet? Det är en tatuering gubbjävel. Och så gav han en dansk Ja, ah. <laughs> Men, men, men, men. men vad för, för, förskollärare Tommy nu då? Okej. Okay. Tommy. Håll käften. Tommy. Ja, vad är det? Tommy. <laughs> vad är det? Har du mamma? Ja, din mamma. Vad heter hon? <laughs> Nej, jag kan inte. Jag vet att du bara är ett låtsas barn, men jag kan inte ändå. Tommy. Ja, vad är det? Du. Ja. Jul. Ja. D vet du, ja. det är för att Jesus föddes som vi firar jul. Nej. Jo. Nej. Ja, min mamma har sagt. Nej, det är, det är på grund av midvinter. Det blir ljusare. Det är, det är den mörkaste tidpunkten som blir ljusare. Någon Men så skulle skriva. inte du svara, Tommy. Jo. Nej. Jo. Nej, för då är ju du fel. Okej. Okay. <laughs> är inte pedagogisk. Nej, vet du vad du blev nu? <clears throat> vad blev jag nu? Nu blev ju du prästen. Nej. Jo, det blev det ju. Nej, för prästen har fel och jag har rätt. ja men ja, jo, alltså det, det, det, det, säger jag inte emot. Av er två så, jag menar, visst, du har ju mera rätt än, än prästen. Nej, nej, det är inte olika grader av rätt, heller. Nej, men, nej, men du... Det är, inte, det är inte som att han har lite rätt, men jag har lite mer rätt. Ja, men kan han har inte, du, inte dugg rätt. Förstår inte du att du, också, att du blir prästen där när du säger så? För du, du, Då prackar ju du på barnet någonting. Ja, fakta. Ja, jo. Jag prackar på barnfakta ibland. Men då gör ju du fel. Då får du ju faktiskt ta och eh, läsa, vad heter det, läroplanen lite <laughs> noggrannare, Tom och Håkansson. <laughs> <laughs> ja, okej. Okay. Ska du gå omkring och liksom... Så här, barnen har fel, jag ska rätta dem. Nu. Det går ju inte. Nej, det, det har du ju faktiskt rätt i. Ja. Men. Då måste du gör jag liksom bejaka och vara mer så här, ja, det, så. Det är ett sätt. Men det finns andra som tror att det, man firar jul på andra sätt. Ja, vilka sätt är det? Vilka sätt är det? Och så, men kom, och så tar ni fram iPaden och googlar lite om julen. <laughs> och så tar vi fram iPaden. Ja. Ja. Ja. Men då, då, då blir det ju fakta ändå om jag ska googla. Ja, men du får, du, du får, ja just det. För allt som är på internet är bara, det är ren och skär korrekt fakta. Ja, vad, vad ska vi googla då? Ja, men julen. Var, varför firar vi jul? Ja, men då, då, då lär du ju få typ alla möjliga orsaker till varför man firar jul. Ja, så, så du säger att vi ska låta fyraåringar... Eh, men, I, vi ska, vi, vi ska... Fråga de som driver leksaksbutiker varför man firar jul. Det är för att tjäna pengar. Liksom. Nu, tro, nu tycker jag du är lite cynisk. Aha, men du tycker, du tycker att vi ska lämna källkritik åt fyraåringar? Lämna källkritik? Ja, Det, ja men du, du, källkritik. Det borde ju införas alltså, åtminstone i skolan. Alltså från oh, årskurs ett. Ja. Oh, ja. Det finns så mycket så mycket eh... ...områden att täcka när det kommer till källkritik. Och då, då är det väl inget fel att börja med det redan nu, liksom? Typ, nu, nu har jag ju blivit källkritisk i Tinder, till och med. Ja, jo, det har det ju. Vi ja. har ju... Vi... Där har ju vi lyckats äh, läsa koden. Jag har ju aldrig råkat ut för det. För, för bottar. Det, det finns ju bottar på Tinder. Ja. I alla fall i Stockholmsområdet. Mm. Och, och, och, och, och i morse... ...stötte jag ju på... ...två stycken. Ja, Drog då, du då, då höger märkte... för att kolla om det var bottar eller? Gör du det eller avfärdar du dem som bottar på en gång nu? Nej, nej, nej. Jag måste ju kolla för säkerhets skull. För jag tycker det är skitroligt att du har matchat med bottar. <laughs> ja, men de två måste Hur ju visst jag var bort. att? Vad är du egentligen? Du drar höger på allt, Tommy. Alltså de här bottarna, de, de sa ju faktiskt automatiserade eh, lines. Mm. Så tänk om någon av dem säger någonting sexigt som jag kan runka till. Mm. Men alltså, den dagen när jag liksom tar fram min. öppnar upp min Tinder-app för att onanera Jag menar, då kan jag lika gärna liksom gå och skära med handleden för då är, då är det slut på riktigt. Ja. Nästa vecka. När vi hörs igen, Tommy. Då har det varit jul. Då har det varit fucking jävla Christmas. Uh, har det. Eh. Uh, är det någonting du ser fram emot? Att julen har varit? Att den är över? Är det Aha, du längtar uh, efter? nej jag gillar jul. Uh -huh. jag, har, jag har inga problem med jul. Nej. För jag köper inte julklappar till folk. Nej det är bra. Jag har köpt en julklapp idag till uh -huh. Gabriella. Uh -huh. Och sen ska jag köpa en till mamma. Uh -huh. uh, utöver det, nej jag tror inte det. Uh -huh. Kanske uh -huh. köper till pappa men han har fortfarande inte spelat igenom julklappen han fick förra året. Så mm. han får inga fler. Jag känner mig relativt eh, avslappnad denna du, jul. Du, du är ju bra på att vara ute i god tid med ja Jo, men alltså, det blir ju så. Jag är inte färdig än. Alltså, det är ju skitjobbigt. Alltså, jag har inga problem med att köpa julklappar till min son. Men att styra upp julklappar till min dotter är skitsvårt. Ja, yngre och med, det är det så svåra är Nej, det är inte det. Alltså, det har varit, så har det varit sedan alltså, land de var liten också. Okay. Ja, mycket lättare att köpa julklappar till en, till, till en pojke verkar det som. Uh, det Eller kanske presenter. Födetalspresenter överhuvudtaget. Kanske inte ska, ja. ska könskategorisera det då? Nej, mm. uh. men det kan också vara att han är mer så här konkret. Det här vill jag ha. Uh. Och, och Zelda, hon är mer så här: mm, ja, mm. Jag tror att hon sku <laughs> skulle hon få ett paket bara så skulle hon vara skitglad över det. Ja, du får göra som min pappa och säga åt mig. Han, han sa ju åt mig att jag vill ha ett Super Nintendo. Ja, ja men precis. Får jag och jag göra något. var liksom... Näh, näh, näh, näh. Ja. Eh, och jag kommer ju vara... Som sagt, jag kommer åka bort och fira jul borta. Och det känns bra. Och så. Jag, menar, jag känner mig faktiskt relativt till freds i år med julen. Eh, så känns, det känns rätt okej. Okay. Eh, men som sagt, den, den är ju över det den är ju inte över. Det är annan dag jul nästa fredag. ja Men vi kommer nej. inte göra ett juluppehåll. Nej, nej, nej. nej, nej, nej. Vi, vi kommer tugga på. Så när ni åker tillbaka hem från mormor, mormor och morfar. Mm. Och har lite glögg i kroppen och paketer i bagageluckan. Mm. Då, då, då finns vi där. Då finns vi där. I era öron. Ah. Men vi, vi finns ju även på tommoludde.se. Och vi finns på facebook.com/tommy podcast. Om man ska maila oss, Tommy, då gör man det på tommy och ludde at gmail.com. Precis. Så är det. Så att, eh, nog om detta helt enkelt. Så önskar vi er, er kära lyssnare, en riktigt jävla god eh, jul. Fuck Christmas! It's a waste of fucking time Fuck Santa He's just out to get your dime Fuck Holly and fuck Ivy And fuck all that mistletoe White bearded big fat bastards Ringing bells where'er you go And bloated men in shopping malls all going Ho Ho Ho It's fucking Christmas time again Fuck Christmas It's a fucking Disney show Fuck reindeer And all that fucking snow Fuck carols and fuck Rudolph And his stupid fucking nose Fucking sleigh bells tinkling everywhere you fucking goes Fuck stockings and fuck shopping it just drives us all insane Go tell the elves to fuck themselves It's Christmas time again You sentimental bastards!